الله الرحمن الرحيم وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتا إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى في غير المأتا دائم فهو أشد تحريما من إتيان الحائض قل له بغي صغيره bagi seorang suami Bergurau sendor Ataupun Istimta Istimta ni Kita tunggu Kita tunggu Pondok terjemur Apa orang panggil Ambil kesedapan Ataupun kita panggil Bergurau sendor lah Bergurau sendor Dengan Perempuan kita ya, ya tak boleh semayang ya, mari darah Darah hid Darah bulanan dia tu Seluruh tubuh badan dia Comohnya dia tidak boleh, dia tidak boleh bersetubuh. Begitu duduknya. Maknanya kalau perempuan kita tak boleh semayang, kita panggil marahit. Adakah kita sebagai suami ini tak boleh langsung nak gurak dengan dia, nak jamur tubuh dia, nak gapo dia, apa semua. Kata tuan kita ni semua boleh. So, jawab tak boleh, iaitu bersetubuh dengan dia. Lain pada berstubuh dengan dia, nak bergurang, nak jamuh tubuh, nak dakak, nak berapa semua sekali, tak ada masalah apa. Mereka hmm, kena sebut terakhir, supaya orang muda-muda, kalau -muda, tak tahu ujian pakar ni, tak tahu duduk-duduk. Dia orang muda-muda ni, belajar ugamu hanya melalui sekolah bahasa kebansan. Yang berapa menik sangat seminggu. Benda-benda begini tentulah, dia tidak tahu dengan lagu ni. Lebih lagi bila terkendir Allah Ta'ala dia ni Belajar-belajar belajar sekolah bangsaan saja Dan tidak mengikuti kelah-kelah perdoaan Di balesah-balesah masjid-masjid ini Maka dia besar dengan tak tahu apa Oleh yang bila dia berkahwin Maka boleh jadi dalam masa perempuan dia Tidak boleh semai itu dia bersetubuh juga Sedangkan perbuatan ini haram Jadi selain daripada bersetubuh lain pada itu semua sekali boleh. Nak jamu, nak sotu, nak bergurak, nak bergapur dengan perempuan kita yang tak boleh semaya. Boleh. Bustu-bustu saja, tidak boleh. Itu dia duduk. Dan ada sekarang lagi yang menyebutkan iaitu dalam suatu akhobat selalu timbul bahawa pelajaran seks, boleh kalau tidak kita ajar dalam sekolah. Pelajaran set ni, pelajaran orang ni lah, orang lelaki dengan orang jatuh ni, orang ni kalau sulit diantar lelaki dengan puan ni, boleh kau tidur, ajar dalam sekolah. Malam ni dia 23 malam, tu kita belajar set ni, kita duduk belajar set masalah set.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 Benda perstubahan ni bagi kita pun wala untuk lebab mana pun malu nak rayak. Tapi Imam Razali yang dikira bapak tersawuf di muka dunia ni sebut benar-benar kita. Sepatut kita kira sah Kata dia sebutlah benar-benar. Dia -benar. untuk lebab sebab kita ni pemaliran nak sebut. lagi macam Imam Tersawuf. Bapak ni Imam Razali sebagai alih tersawuf. Tapi Islam ni tak ada benda. Kau tak boleh buat Islam tu. Tak ada benda. Tak ada benda di muka dunia ni. Kau terlepas daripada Islam. Tak ada sejak daripada makan siapa kemenu siapa tidur, siapa kau jalan katib tak katib setubuh lelaki isteri pun cara islamnya begini-begini jadi mahu tak mahu Imam Barzali dia paham keadaan islam dia sebut semua hatta dia kata bila kita setubuh jangan kita sudah dulu kita sudah dulu duduk ke orang puan duduk nanti rasa dia okay, sudah lepas tangan dah ha, ni, jangan begitu tak kena orang cuba faham berapa dah tu tak kena amut perlebih lagi jadi buat lagu tu bila Allah kata dia dah kita makan stalin ke mana-mana, biasa mau sudut. Ya mau sudut, kalau sudut. Haa itu dia duduk. Kalau oh. dia tamahal ala ahli, maka dia lah, hendaklah dia beransur-ansur untuk untuk jaga hati istri dia. Hata takdia ha, hiyah airban nuh matahar. Supaya dia pun boleh-boleh sapa hajat dia sana. Yes. Itu cari keren lah. Itu dalam kitab kecil ni. Kalau buka dan ahiyat oh, eh, ulumitis juga besar ni, hanya lagi. Ambil sengaja tak sebut mana mana Tak sebut lah. Tapi ada membeli diri ahiyat, dia kan ingin keadaan. Ya. Ha, begitu dulu. Setara itu pun kita boleh pengen keadaan. Hmm. Hmm. Cuma dia sebut sepatah lagi, dia kata wa yakrahu fi thalath layalin min al-shahr dimakruh kitab tubuh laki istri 3 malam dalam sebulan yaitu al-awwal wal akhir wan nush malaysari bulan malaf namu dan mal malaya akhir mal awal mal akhir malaf namu mal awal bulan malan lalu suq bulan penamu. namu tujukia makruh dia dia ambil dua anoh ni cuma dia kata wa wa quru an ali wa muawiyah wa abu hurairah radhiyallahu anhum kata dia di, di disebut-sebut benda ni makruhnya daripada sina ali daripada sina muawiyah dan daripada abu hurairah disebut-sebut bahawa sina ali muawiyah abu hurairah kata makruh setubuh, tiga malam dalam sebulan iaitu awal malam awal bulan tunuh bulan dalam su bulan Kenapa benda ni berlaku dia pun tak ada sebut juga cuma dia sandar dia kuat ke atas tiga orang sahabat tadi. Apa kata kata dia? Wa min al-ulama'i man istahabb al-jama'a yawm al-jum'ati wa laylatahu tahqiqan li ahad at-tawilaini min qouli sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man ghassala wa gtasala. Ada juga setengah ulama yang mengatakan sunat stubuh laki isteri malam jumaat ataupun dan di si hari jemaah, kerana kerana nak tafsir hadis rahimallahu mani, man rasala wa gtala ada hadis bunya rahimallahu man rasala wa gtala Ta'ala alai Ta ala, rahma pada orang yaman di daripada orang ya mandi sungguh-sungguh hari jumaat jadi nabi nya royak nabi sebutlah hadis bila siapa mala jumaat ada hari jumaat nabi kata Allah taala bui rahmat kepada lah pada orang mandi maksud mali itu gapo dia setengah orang takwinnya maksud mandi tu seluruhlah jadi nabi nak kata tuhan berahmat le kepada setubuh tubuh tutur kan oh, bagainya barang sulit maka nabi sebagai seorang yang jaga sangat lidah daripada cakap benar-benar sulit begini tu maka nabi liung-liung dia panggil buat di buat lecong sikit supaya orang orang faham jadi setengah orang hok faham betul juga masuk mali jamaah mandi dengan tak sembah tapi setengah orang hak cerdik sikit dia kata tidak mandi tu metu metu kita tak tidak mandi dia hidup kita tak bersetubuh dulu lepas tu mandi. Jadi nabi nak sebutnya bersetubuh tapi dia sebut mandi. Mesti mesti fahamlah. lah hmm, begitu dulu. Hmm. kemudian sambung lagi. Itu mana kata dia, "Walau an yastamti'a bi jami'i badani al-ha'id wa la fi ghairi mata dan tidak boleh juga tidak boleh juga kita bersetubuh dengan perempuan kita di bukan saluran dia. Saluran yang bersetubuh tu, saluran depan lah. Tapi dengan sebab kita ni misalnya dengan sebab dia tak boleh semayal apa semua-semuanya nafsu kita kuat, maka kita bersetubuh ikut saluran belakang. Tak boleh, itu haram. Ith harumah gashyanul li bili al azam. Kerana yang kata dia, bila kita cari sebab, kerana po waktu perempuan kita tak alis maye itu haram kita setubuh, bapo yang tidak boleh kita setubuh perempuan kita waktu perempuan tak alis maye jawabnya kerana azhar al azhar al azhar animanya beno beno huduh beno kotolah ini sebab dia marihai dalu kosmos sekali. pak kita bersubuh maka ni kita ni bahasa jenis orang tak milih tak kira bersih, kotor pun jumpa, makan selalu. Ini bukan cara orang Islam. Jadi orang Islam diajar makan, benda bersih. Baik makan, baik minum, baik setubuh pun bersih. Jadi bila perempuan mari kotor, maka dengar sendiri, orang panggil apa nama ni? kita bila bersetubuh juga, arti kita buat satu benda yang azar yang menimbulkan kotor, perangan, huduh, apa semua sekali. Nah, jadi, kalau ...waktu perempuan kita mari mari haid tu pun tak boleh dah kita setubuh. Sedangkan dia ni tidak ada mari sama-sama sekali dalam sebulan saja. Dari 3 ni? Seminggu dalam sebulan atau berapa semua. Maka lebih-lebih lagilah melalui dubur. Melalui hal saluran belakang tu Agar dia berpanjang dengan siang malam pagi putar. Kerana tempat dia tempat najis itu. Maka oleh yang mikir lebih lagi kita kena kata haram, ...bila berlaku persetubahan di dibuka saluran dia. Itu mana kata dia, وَالْأَذَا فِي غَيْرِ الْمَقْتَ دَائِمُونَ Koko tolan di bukan saluran dia. Tu memang berturusan, bahawa asyadu tahriman min itian al-haib, oleh itu haramnya persetubuhan secara homoseksual ataupun itu lebih teruk lagi lebih haram lagi daripada haramnya kita bersetubuh dengan perempuan waktu dia marahi waktu dia marahi itu kotor juga tapi letak pada tu dia bersih bersihnya keadaan begitu pun haram juga apa kata kalau persetubuhan secara kaum kaum nak kaum, kaum Nabi Lu ini lebih teruk, apa namanya, lebih kotor lagi berpanjangnya si amalan bagi tajuk muda sampai tua pun barang salah salah cepat buat siapa maknanya maka tidak boleh sekali-kali kita kita pun kita bersetubuh dengan wala <tuh> ba'da qidahi wa qabla al-ghusli inma wa zalitaambah lagi wala ba'da qidahi wa qabla yang sudah kering darah perempuan yang sudah kering darah tapi tak ada mandi lagi dia tanya, sudah dah habis dah kawin, kering dah kawin, dia tanya ipik-ipik. Dia tak mandi lagi, kita subuh dah, dia tak boleh. Biar dia sejak maulat darah, dia mandi habis lecing, ketika tu barulah boleh bagi laki atau bagi suami melakukan persebuahan. lagi tidak mandi, orang panggil mandi ngakak hadah besar, orang panggil makak hadah, maka selama itulah apa namanya kita tidak ada sekali-kali persubuhan. Hadha besar, hadha kecil mandi tu apa puan-puan orang muda-muda ni -muda niriti, kau tidak niriti tak tahulah ni. Hmm. Jadi nak buatnya kepada orang muda-muda perempuan ni, bila dia marihib, bila sejak mulut darah kering, wajib atas dia mandi meniak. mandi meniak, kata orang kapung. Jadi mandi ni bukan sebagai mandi mani niak akak hadha besar. Jadi jeruk air ke kepala tu niak dalam hati nak no akak hadha besar. dia hadha besar hey. Jadi syarat dia rukun dia dua kali, ialah. Yang pertamanya mandi itu mandi dengan niat. Niat sepatutnya dia lah. Yang keduanya air itu mesti rata. Jangan boleh dot tempat hot cream, Baik rambut, baik kulit, baik apa. Dua perkara itulah yang menjadi syarat utama dalam masalah manusia. Alpah pada itu barulah boleh semayah. Barulah boleh puasa. Barulah boleh bergapa apa-apa lagi. Barulah boleh perstubuh lelaki-lelaki. Hmm. Kemudian saya kata, kata lagi wa ta'ala fa'tu hirsakum an nashi'tum fa'tu <tuhar> hirsakum an ay, -ay waqtin shi'tum fa'tu hirsakum an apa nama ni lak lakamu lak lakamu nabu bila saja kamu kanakki Allah Taala sebut masalah bersetubuh ni ibarat kita menabuh. Sebagaimana kita nak boleh padi tahun depan kita kena tabuh tahun ni. Baulah tumbuh molek buah boleh ketai pak kita pun jadi senaline. Begitu jugaklah ibarat bila kita melakukan persetubuhan ni bukan semata-mata nak membuahkan nafsu tapi hakikatnya menabuh benih untuk meneguhkan untuk membanyai-banyai ke zuriakmu. Dan sebagaimana benih padi tu bila kita nak tabu, kita pilih benih baik. Tak kena kan? Benih baik, pihak mardi kau pihak berapa duk du, buat kajian semua-semua. Benih nombor sekian, nombor sekian siap-siap tahun tu. Bani, benih tu benih molek-molek semua. Begitu juga kita kat Islam, bila kita nak tabu, bila kita nak setubuh. Ariti kita nak tabu benih Ia ya, ada pada kita. Balik kita jatuh benih. Balik perempuan kita siap tanuh. Ha. Benih ya kita tabu tu kita kira benih molek sebab itulah ada bacaan dia ada cara dia apa semua sekali dalam Islamnya tidaklah kata buat dengan memuaskan nafsu tidak baca kita kita baca doa kita mengaji doa kita tak baca apa ingatlah baca hok memang lepas hok kawan dah diingat tahu dah gitu alhamdulillahillazi ja'ala min al-ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa rabbuka qadira tu bacaan dia dulu kan Right. walau oh, Tengok menda lima ni pun Imam Ghazali sebut pasal kita Kalau dia kira bagian ni bagian mustahab Bila isteri kita marahir Harata kita bersetubuh dengan dia Tapi ada setengah suami Setengah tut laki Setengah rajatan ia ya syahwah dia kuat Kapan buat lagu mana? Nak beri bini lain dia tak ada duit Dia tak nak nak nak duduk ambil itu, duduk Lapap dah, nak puluh orang leluh dah Panuak gana Dia kata dia boleh bagi orang lelaki Minta perempuan dia Menggunakan tangan dia Tangan isteri untuk mengeluarkan mani Artinya kita nak mengeluarkan mani sendiri Dengan tangan kita tak boleh Tapi boleh bagi seorang lelaki Minta perempuan mengeluarkan mani Untuk lelaki melalui tangan dia Dengan cara mana tu pandai masing-masing lah Bagian ini walau an yastamniya bidayha boleh bagi si lelaki ni perempuan mengeluarkan mani melalui tangan dia tangan hmm. perempuan wa an yastamti'a bima tahta al-izari bima siwal wiqa dan boleh juga dia istimta' istimta' tadi la istimta' mananya bergurau orang panggil bercumbu orang lain panggil, panggil bercumbu jadi dengan ni jumbu kapda pawang di dakak bapeluk menguno kewanggi kelazatan hidup orang Arab kita apa saja yang dia yang dia nak bima tahtan talizar dengan dengan tepat di bawah pada izar bima yastahi dengan apa saja yang dia nak siwal wiqa selain pada stubus akal mano fork daripada hujung rambut siapa ke ikat ikat pinggang ni tak pelaklah hak situ tu daripada kepala sampai ke ikat pinggang ni tak buaya tak apa dah boleh tapi jadi masalah ni hak lepas hak bawah, bawah pada bawah pada ikat kilas ni juga apa panggil bawah pada kilas ni boleh ke tak kata dia boleh nak nak enggak buaya nak gosok wala boleh tapi satu besar kita maaf janganlah hmm. ustaz dan bila timbul masalah kita boleh ke buat sekarang ni apa hukum dari segi boleh tu boleh, tetapi masalahnya bila bagai ini boleh, bila bagai ini boleh, atau dengan istilah arak panggil mubah, bagai halu, ada kadang sebab bagai itu bagai boleh kita sebagai orang ini boleh buatlah bila sebab bayang ni bayang haruh juga mak semua orang boleh buat belako ke boleh jamo belako boleh gosok belako anak kita baru kahwin baru-baru kahwin tiba-tiba perubatik al-Ismail mako dengan sebab ustaz kata semalam adalah kita benar kata boleh mak aku nak gonyos apa nak, -nak, nak gosok sana anak tetap dekat di atas boleh tak boleh terletak atas kita kalau kita percaya ke diri kita mau gora mana pun kita boleh brek kita boleh cenggeak kita belako kita, kita tak ada apa-apa tak apalah tapi kalau kita gua-gua melabu mata, gabuk penat, apuk mata, ingat kukung, entah apuk dah, kita tu janganlah. Kita mengelok dulu lagi. Memang dah kita mengelok dulu lagi Oh yak, -e. ya, kau reti kita kawal tak leleh. Dorang demo tak semai yang kat semai rapat kawan-kawan muda kelabu mata. Oh ya gitu tadi. Dia kalau kita buat lagu ni, Tuhan tahu benda lagu ni kita boleh padu. Insya-Allah kuhayati kita dengan benda lain. Ya, kita tidak buat masuk rapat ni rupa kita kerana kita yakin bahawa kita tak boleh kontrol diri kita. InsyaAllah Tuhan ganti dengan yang lain dia bagi pahala kita ko. Lepak aganu dia bagi imel kita mak kikuk ko. Dia bagi kita akhbar ko layanan nyal bibuk lagi ko. Pandalah Tuhan buat kerana Tuhan tahu ketika kita lah panggil gerakak. Gerakak duk menangguh nafsu kita duk tahan nafsu ni ketika tu tidak sia-sia. Innallaha la yudhi' ajrul muhsinin. Allah Taala tidak kesia-siakan pahala orang buat budi buat jasa. Hai eh. Allah fitu mutanya. <laughs> Aku nak bertanya, what nak tanyo ni untuk agama da kata ni. Habie buat no tadab da dapat. Tulun-tulun orang muda. Buat nak tanyo boleh ore apa ni, hukum tangai mano kita nak lock kat perempuan kita keluar ke mana kita. Tanya kan kat tangai kiri. Ima wazali tu di dalam kita nanya, walau an yastamnya biyadaiha. Biyadaiha ni terjemuh dia dengan kedua-dua belah tangan. Yadain kesni, perasan kesni. Jadi kedua-dua belah tangan. Nolik kiri, nak nolik kanan, boleh tak? <laughs> Allah imam wazali pun jelah nolik. Jadi, oh, ha, oh ha, tadi yang musibat tadi. Pelajaran macam ni boleh, kalau tidak kita ajar dalam sekolah jawapnya boleh jawapnya boleh baki lagi untuk siapa murid umur berapa kita nak ajar ini terletaklah di atas budi bicara cikgu lah macam lagu ni orang tidak ajar pada sekolah menengah orang tak boleh ajar kalau lagu mana terserah lah boleh jadi perikat sekolah menengah tahun akhir sekolah menengah tu boleh ajar kalau boleh jadi kalau kita kalau kita ajar benar-benar begini kadang-kadang dua -kadang lima tidur bodoh kau tak tahu berapa sekarang kita duduk ajar lagu ni macu ke kan ni mum cu kecik dia para pasar-pasar ni bin ni mudok bin cepat kau bagi punya timbang masalah pula selektuklah di atas kedai guru cikgu kau ustaz kau yang mengajar tapi peringkat universiti memanglah boleh ajar dan malam ni kita ni orang universiti semalam kok oh, malam hmm. tadi ada lagi wala nak nak tanya ada wala an yu'akil al-hayd wa yukhallithaha fi al-mudaj'ati wa Walau dan boleh bagi si suami makan sekali dengan perempuan dia, dia makan. Mana walaupun perempuan dia kita tak lismai, dia makan. Ada ko tak boleh kita makan sekali dengan dia? Jawabnya boleh. Dia menanuk, dia patut sudah dia bawa nasi kita kita ajak makan dulu sekali. Berapa lapak supong yang kita nggak boleh madu Tapi, tak ada apa-apa dulu sekali. Dan juga boleh hendit. Pria lagi jelah lagi dan juga boleh bicapu yukolat atau muzonya. bila kita tidur kita boleh tidur sekali. maknanya sebalik kita waktu dia boleh mai yang kita tidur sekali ni yang kita berdakap ni dia kau dalam masa di atas mai aku boleh aku potol duitnya sepot lah tidur. Baca kali tak ada apa polah. Semuanya tumbusau entahui, tumbusau tahu. Dan terselulah pada kita sepatan ini. Lah. Kalau kita buat boleh beri kita makan boleh. Tak ada apa apa tapi beri orang baru coba. Tak boleh. Waminal-adabi Allah ya'azil. Nak kata dia. Waminal-adabi Allah ya'azila. Setengah daripada adab. Setengah daripada tata susila yang baik. Adab yang melihat. Ialah dia tak boleh azal. Azal maknanya kita panggil. Tabul luar kawasan galo galo galo molek gerak-gerak molek hari nak menabu tabun luar <tuk> Tabun luar ada juga tabun luar kita sini ada ke tidak pasien tabun luar ni tapi orang Arab dia buat Orang Arab ni buat tujuannya banyak kalau satu daripadanya dia bimbang takut bilos tubuh dan kita tabung benih kita pun dalam dalam pun ada rahim perempuan kita dia bimbang takut anak kalau ada dah tu jadi cacat kalau kita, kalau kita setubuh dengan seorang isteri yang masih masih wisusi, masih menyusu, ketika itu kalau kita setubuh dan benih ini jatuh dalam rahim, maka air susu itu dia ugar. Air susu yang terbit, yang adalah labu susu perempuan kita yang sedang disusui oleh anak kita tu, kabarnya dia jernih. Zat protein dia tidak cukup. Yang menyebabkan, anak kita orang itu orang itu isapik itu tidak dapat susu yang pernah-pernah piuh yang pernah-pernah orang pernah, panggil jadi makanan bagi dia kerana ketika tu perempuan kita sudah jadi menandung maka dayo, dio, daya labu susu untuk mengeluarkan susu yang baik tidak ada lagi maka dia benda takut anak seksor ni bila besar luk, tidak cergah dalam naik kuda dalam perian dalam bergabung saja lah waktu kerana di waktu dia pek tu waktu dia susu tu susu dengan susunya ya jerami ya tidak cukup protein itu cukup zat dia yang ulah ya jerami kia bimbang takut annuk ada dahni makan susu yang jerami maka orang arab selalu guna azal azal maknanya tabulwah kalau galo-galo gapoknya pun apo ni gerak cukup dekat menapa lah, orang tabulwah bimbang tak menganduh atas itu yang kita ni kata hok molek tak usah azal pomolet asah zat walaupun perempuan kita sedang usia anak kecil tapi bila kita bersetubuh dengan dia sebuh macam biasa lah kenapa? fama min nasmatin qaddarallahu kaunaha illa wa hiya kainatun kerana ana kana 20 tak ni kata tidak ada satu nasama nasama ni kita panggil nyawa roh lah tidak ada sebarang ruh baru yang Allah ta ya Allah ta takdir untuk nak mengada mesti adalah sebenarnya anak hok baru bila Allah taala takdir nak mengadakan dia walaupun kita tabun lua dia si ada juga. Sebab kadang-kadang kita nabu tu tabun lua tapi ada hak tumpah. Ada hak tumpah sebutir dua ni masuk dalam hak bekas nabu itu tumbuh juga. Dan kalau mengikut kajian doktor mani daripada laki laki ni walaupun kita kita panggil air mani kita panggil air. Tak getih kan? Hakikatnya bukan air. Bukan air, cuma sebut dalam layunya air. Hatekaknya dio ni kalau kita tengok dalam gambar ni supaya ibu cuko. Supaya ibu cuko ataupun kita kata kalau kau nak supaya anak budu Anak budu hok-hok baru berani. dia goyaklah Gymnast tu. dia goyak-goyak lah. belaku. Dio ni kalau kita bila berjuta-juta. Sekali sekali kita terbeuh tu bid barang ni berjuta-juta. Tapi nak tengok tak boleh. Nak tengok dengan mata tak nampak. Kan barang selalu amat amahalu. Dalih hok juta-juta ni so lah ya. Sekolah yang jadi orang. Kau baki lagi tu, tak jadilah. Kau yang Allah Ta'ala terkendir nak jadi kita, selam daripada hujir tu. Jadi kata dia, bila kita setubuh, setubuh, setubuh, kadang-kadang bila siapa berasa kita nak keluar mana ni, kita cabut tabun luar. Kata dia, belum daripada, boleh jadi dalam masa kita tengah syok, orang panggil kita tengah syok, tengah virus tu, tu bih, right? Tapi kita, ya, dia cua luar tu, kau tupuh tu, kau tupuh tu, jadi kadang-kadang jadi, ulihan yang mereka kata dia, kalau nak jadi, dia dijadi juga. Walaupun tabul luar pun, kalau boleh jadi, dulu lagi daripada kita, dia kadang tidak sedar daripada kita, ataupun luar daripada ikhtiar kita. Jadi, ulihan yang mereka tak so. Tak so tabul luar lah kata dia. Pakai tabul luar, kita gagal lagi, rasa gagal lagi, sebab pun tabul luar lain. Fama min nasamatin, qadarallahu kawnaha illa wahya kainatun apa tidak ada sebagian nyawa baru Yang Allah Ta Allah taala takdir nak mengado dia mesti ada walaupun usaha kita mentiadakannya fa in azala faminal ulama imman abahahu wa man ahallahu birbah wa harramahu biduni rbah baiklah tadi kata dia adabnya tasuh kita azal tasuh sabul luar tapi kalau kalau kita azal juga sabut juga luar apa hukum apa hukum kita gitabur benih kita luar daripada tanah apa tanah yang subuh. kata di famina ulama iman adahru ada di antara ulama yang mengatakan boleh wa minhum man ahallahu birdoha. dan ada orang yang mengatakan halal tapi kena minta izin dulu minta izin pada perempuan kita wayak kat perempuan kita ni anak lagi jadi kalau subur tu fatahbur dalam demo maka boleh jadi kita dapat anak baru maka kita sedia boleh tidak ceraga boleh adik tidak sehat belah mana tah kalau kawin tabul luar kau berkata leh abang mun nak doakan noh ha tak leh saja maka ketika kau tu abang ada punya pasal cari hal tau banyak ha jadi begitu wa haramahu dan ada ulamu yang mengatakan haram tabul luar sekiranya perempuan kita tidak izin pada Allah amat benar. Amun nok kanu kalau belah mana banyak pun mau berasa bahagia, mau buat semuju nikmat Allah taala bagi pada kita anak rama. Hakikat tu, tu laki tak boleh tabul lu. Ada kata bo luar juga haram. Kenapa tidak diredai oleh isteri? <tuh>. Kalau sama suka, tak apalah. Ami sepunya timbul. Kalau sama suka, pun poin ke suka tabul luar si laki-laki pun suka tabul luar. Tabu luar. Tak ada mampu. Kata dia dia Allah menyazihah. Yeah, ya yeah, ya apa amun ni. Manna nya iya ngat dia ulama kata haran tabu luar skirang kita tak benar kalau puak yang kata tak benar tabu luar maka ti kata haran ke tabu luar ba apa ya Allah yang jadi hazani ialah supaya tidak menyakitkan hati perempuan Islam ni punya cermak nya jaga hati reti nya cermak nya dia jaga muasyarah mukhalatah kita laki puak sekalian perempuan ni engka sapas tagu tu utali kalau perempuan akan tak boleh tak berluar menuk, kita berluah juga bila-bila dia lagi tak benar pun arti kita melukorkan hati dia dan melukorkan hati perempuan dengan tidak sebab ni haram itu nah, dia rujuk jadi arti kliarilah sebarang-barang kerja buat kita sebagai seorang untuk lelaki yang menyakitkan hati perempuan haram itu dia sebarang gerok langkuh kita yang menyakitkan hati perempuan haram uh, masalah sakit hati Timbuk masalah kita madu. Bini dua, bini tiga, bini empat. Jadi, orang bini tua sakit hati lah. Kan untuk laki dia madu lagi dia Sakit hati lagu ni ni salah untuk laki Kau salah dia. Si laki-laki lelaki mempunyai kuasa. Untuk kahwin dua. Harta je banyak. Tubuh dia sahab. Makan sehingga yang tak cukup. Dia kena nambah. Jadi lagu mana nak buat? Kita nak nambah. Dia tak sibui Kita... Ketanya power besar maknanya rare pun 300 cc nak makan lagu mana dia lagi tiga ni pas power tinggi jadi tiket tu dia maruh tak kena tak kena jadi lagi maruh dia lagi hati kerana tu laki bini dua bini tiga bini empat sedangkan tu laki ada kemampuan untuk kahwin itu dia duduk jadi orang lagunya lagu ni orang yang orang yang pertinggal diri baru pertinggal diri nak jaga dia orang tak ingat ada orang lain nak-nak lebih dibanki yang sekarang si lelaki-laki dengan si perempuan ni ramai perempuan. Di jabat rama si kerja, apa sekali okay, jabatan laki ke kewan ni, jabat pentadbiran. Ni ke jabatan tengok banyak mana lelaki dengan pu eh, ya orang-orang perempuan. Sebabnya ramai perempuan ni banyak sebab. Pertamanya kata dia kerana orang lelaki kerja kuat. Maka mati, mati dia lebih cepat kerja dengan sebab kerja orang lelaki ni lebih kuat, maka mati dia cepat lebih-lebih lagi pula, bukan saja kerja dia kuat, makanan tak cukup sistem permakanan di negeri kita, di negeri jajahan ni tak cukup, mana orang panggil vitamin kalori, orang panggil hararah hararah zatiyah ni, kalori ni orang panggil tak cukup sekutnya kita keruak kerja ni vitaminnya banyak ni proteinnya banyak ni bergapo lagi kanji yang banyak ni kita boleh mati tiba tibanya dengan sebab kena skenan yang berlaku di negeri kita negeri orang eh maka menyebabkan si aptnaggo iaitu B lebih banyak daripada kenaggo timbalah masuk menyebabkan kita mati cepat mati cepat mati tak ada tua cepat mati kerana sakit cepat mati kerana bawa cepat mati karena... perempuan sebab kerja dia tidak menggunakan gam makonyo sendiri dia lama-lama mati itu dia satu daripada sebabnya. selain pada sebab masalah peran masalah bergabar semua sekali dalam meda peran orang laki orang yang mati orang perempuan tak mati jadi lama kelamaan lama kelamaan timbul masalah si laki-laki lebih daripada si perempuan dari segi belakang Allah Ta'ala ataupun Islam tahu dia ni awal-awal lagi maka dia beri peluang pada laki-laki berkahwin lebih daripada satu pak dia boleh jadi kepada si bini tua ia boleh selis sikit Maruh semua Pada laki lelaki Bini dua Sebenarnya dia ada kemampuan Ini orang panggil perempuan Yang kepentingan diri Dia tidak ada kemampuan rasa Dengan orang lain Anak muda Canggung-anggung Anak gadis Belanab deru Nanti Orang pindah Tak pindah Nanti Cari tuk lelaki Tak ada tuk lelaki Bahagian mana Tak kira Nak jaga Dia kawan-kawan Dia canggung-anggung Dia tengok Kawan Pertih banyak, aku buat pola, taknya Maria ambil buat aku, rata buat bini, padahal aku pun, apa kurangnya. Dari segi adab perang, apa kurang, dari segi pandai apa kurang, dari segi soleh, hartat soleh, apa kurang. Itu dia duduk. Jadi, hidup kita ni kena begitu lah maknanya. Dia orang laki, umur kesehat bini dua ni. Tidak ada orang, orang puan, susahnya orang lelaki pun teruk juga. Dari segi napkah, dia kena cari pak Gando Dari segi pemikiran jagoan, nak jago ni, jago, nak bini muda jago, nak bini tua ni. Bukan kecil benda je. Sebab itulah orang yang nak bini dua ni, kita baca dah tu, nak bini dua boleh. Tapi kena ada, jadi tu dah. Dan kalau berat sebelah, akhirat telah bangun kubur pun sengit, sengit, sengit, sengit, sengit, sengit, sengit. Jadi, benda-benda begini pun kena Balik lelaki pun kena memikir panjang. Balik orang puan, orang bini tua pun kena memikir panjang. Aduh, kita tajam mesti sebut, sebut sanad. benda sebut sanad. benda ni masalah Islam. Makan pu Islam, minum pu Islam, tubuh jaga Islam, muka pu Islam, hatta bicu lah Islam. Bicu nak bicu dapat main-main tak boleh kita jaga Islam. Ha tu dia gitu. Profesor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 Robbi Allahu wa anka dia kami selalu duk doa du azan. Okay. Kami puak-puak sahabat selalu duk azal Azal maknanya pun tadilah tabul luar. Ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi duk hidup lagi wal Quran yang zin dan semasa Quran duk turun lagi Waktu kami doa azal ni kata dikatakan Jabir ni Quran duk turun. Artinya Quran ni pasien dia. Dia turun turun bukan sajat duk ada benda dia, dia boyat, kalau dia buat ayat, kalau itu yang berlaku bila salah. Kalau tu Tuhan tahu di mana saja dalam masyarakat, ketika Tuhan ada buat bila salah, maka tak ada yang lama, ayat-mayatnya eh oh, Ya Muhammad, orang-orang ada buat bila, buat bila, buat bila salah, maka pun kena tugas. Jadi dengan keadaan Al-Quran di tengah-tengah itu, dan kami, sahabat-sahabat Nabi pun di azah, siyam, malam, pakita, Quran tak kata apa. Jadi buat dia tak ada waktu Tuhan pun. Luluk kebalian ini, paling biasa. Mungkin tak ada apa Ha, ini satu point 7 sahabat-sahabat Nabi meneruskan azan dia. Dan ada padayat lain sebut, pada hadis lain sebut Kuna na'zi dibalaal radiallahu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. na'zi, na kami selalu menggunakan azan. Maka cerita azan ni siapa patut tinggal Nabi. Jadi Nabi dahulu sahabat-sahabat dia azan. Palam yanhana, tapi Nabi tak faham. Nabi tak aware pun bila-bila benda ni Nabi tahu, Nabi tak lain. itu menunjukkan bahagian ni, bahagian boleh katakan ayat ni kerana sebagian benda yang berlaku di zaman Rasulullah kalau bahagian tak boleh Tuhan tidak, tidak, tidak lama yang mesti turun selalu ayat menerangkan bahagian ni, bahagian tak boleh sama ada yang nak caro hmm. nak caro setawa langsung ataupun setawa sini-sini wakadi -sini. hmm. ya ba'at wa'adal azmi istibqa'u jamalil mar'ati kan benda habis kat tu Tuan tidak ni kata dia, kadang-kadang, pucur, -kadang, pucur yang menyebabkan azal ini, nak mengekalkan kecantikan perempuan, wasim nuha. Dan, apa nge, apa, Gem, bukan gemuk, wasim nuha maknanya, mont montek kalau nanti. perempuan tubuh gempa dia ada. Maknanya kadang-kadang, kita ni azal, selain daripada tujuan nak jaga anak, supaya sahab, melalui susu ibu, nak jaga tubuh retina kita kalau waktu kita staluk menandung gapucak ku jadi tidak ada istimta tidak ada keseronokan hidup kita nak tengok rutin kita suami mani istri lepas tu kalau main dak menandung semua gapadang tak cukup gapo tak cukup maka tak ada lah seri dia tu bila tak ada seri dia kita pun tak seru sama nak lagi kan makah kita nak nak tengok rutin nak kita suami semua mungpo somo gempa somo sedak jamu somo ha, kadang-kadang kita melakukan azan nah, waktu dia itu tu itu mana kata dia وقد يعرض وقد يبعث على العزل استبقاء جمال المرأة dan kadang-kadang um, membakikkan makna mencetuskan azal ini kerana nak mengekalkan kecantikan istri wasim nuha dan semena makna gempa tubuh untuk berkata makna di dawam dengan tujuan nak suruh dapat tamatok tu berterusan sebab nak meneruskan tamatok tamatok kan dia lah tamatok lah, mana lah, sedap-sedap kita pergi ke Mekah apa panggil Haji Tamatok? kita ada Haji Ifrat Haji Kiran Haji Tamatok ha, Tamatok tu Tamatok ni lah Tamatok tu maknanya kita pergi buat umrah sekali kita pergi minyak umrah kita buat-buat umrah lepas tu kita pakai kait jahit waktu kita buat umrah mula-mula apa tu kita makan syarat-syarat maka syarat-syarat kapa syarat-syarat begitu begini nak-napa ketangin haji 9 bulan dari hijjah 10 kita pakai seng-seng tu kita pakai kain dah kita buat dua post mesti Itu dia panggil haji lagu ni haji sahabat sok Nah jadi sebagaimana kita duduk hari kita masuk kita boleh buat suka orang yang hotel ada sikit abuk, nampak apa budget joy, kalau salam joy kita duduk mesti nak kita dapat mesti. Abis itu lah saja. Kita khabar khabar. No kita masuk kita hidup bagi orang kat isteri kita, kadang kadang kita juga buat hal. ini juga nak siasat mak bionya tidak mengandung tubuh dia far oleh sahaja muleh pas masalah. Khawatir min khutb alqur. Karena bimbe takut bahaya pol, pol kini apa nih semah ngandung. Bila perempuan semah ngandungnya loyo, la mutong, pening, la tak semak, tak semini. Yang nyembaknya tubuh dia jadi pucat lete. Nah ha, kita bimba takut es ini nampak pucat lete, maka kita pun tak bondoah. Ada juga kata ibu azali ini pucat yang jadi azanik. kerana tu, I will min you make the heart hard because because the old age. Ataupun takut susu. Tabun luar ni, selain pada pucing nak suruh, nak jaga standar perempuan kita, nak jago juga, memang bim takut jadi serabu. Banyak anak. Kalau anak no, banyak, rumahnya sepi. Maka, ah, kita ni kata-kata, kita Azal lah. Azam ni, tujuan ni, panggil nak berjaya. Dalam istilah Melayu, Bidang Melayu, dipanggil nak berjaya. No. Aku makan gondi, makan gondi, jaya sikit berapa ni. No, Mereka nak nak ramai. Tu sah betul dia. jadi masalah penjagaan anak yang diamma oleh bidai-bidai Melayu, oleh bomo-bomo Melayu ni memang ada bahagian politik. Wal istiraaz min al-hajat ila at-ta'abid dan nak jaga dari para teruk sana buat kerja. Dia kena waktu kerja, tutup doa anak ramai. buat kerja tutup doa tak faham. Tubuh kita tak sakit sana sakit sini, macam go kita boleh penjagaan anak kita wadul qul limada khil as takut kita ni sebuah benda-benda tak molek dengan sebab anak rama peti tak ada ai nak curi nak menipu je nak apa ha takut kita ni curi menipu apa semua sekali kita pun tabur luar itu kata dia wa inna qillatal haraj mu'inun 'ala ad-din ini boleh menolong kita dalam menyayesti agama keranoknya susah ini boleh menolong kita beragama molek mana kalau kita ni anak ramah, boleh jadi kita tak sedaya nak semayah jumlah. Oh, kenapa bangun pagi celak mata perak, mi, bapak dan mana-bagaimana nak balik semayah jumlah, oh, tak ada. Kenapa anak ramah, ustaz, orang ni 50, ni tak piti, orang ni ni seluar, orang ni ni tak bertumbuhan ni. Maka jadi sebab itulah tak ada marah jumlah, oh, tak ada berapa. Nah, jadi kalau kita ni tabun luar atas dasar, bimber takut kita tak dah, nak no, no, turut, nak no, turut cari titik, hasil ketuk boleh juga. Jadi timbul masalahnya kerana timbul masalahnya dia kau ada kalau anu adada kalau anu adada kita pergi jatuh ha, ini timbul masalah kalau ni ni kadang-kadang siapa kau pergi tak haram kalau sudah barang ni sipak dalam rambut maka kita pergi jatuh juga nanti kita bunuh sebenarnya tak boleh tapi kalau sekadar berjaya, perjayaan belum daripada